Ora de vârf. La Radio Chișinău. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cornelius Rusnac, vă salut la Ora de vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Vlad Surcanu. Domnule Surcanu, bună ziua și bine ați venit. Bună ziua. Înainte de a trece la discuție propriu-zis, ca de obicei, vreau doar să precizez că Ora de vârf ea în dezbaterea actualitatea politică din Republica Moldova și din România.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 Republica Moldova are de astăzi un nou procuror general, președintele Nicolae Timofti, l-a numit în funcție pe Eduard Harunjen, fost procuror inter general interimar. În funcția de procuror general, a fost, astăzi a fost semnat decretul. De asemenea, Eduard Harunjen a depus jurământul în fața șefului statului și a Consiliului Superior al procurorilor. Era o decizie previzibilă? Da, așa cum, am, cum, anticipam, cum anticipam în uh, alte emisiuni Pare limpede că actuala guvernare a dorit și a reușit să lipsească pe Igor Dodon De dreptul de a lumi pe Procurorul General Deci încă o pârghie a fost luată Așa este, pentru că Dodon. Procurorul General ar urma să aibă un mandat de șapte ani Și mandatul președintelui e de doar patru ani E de doar patru ani și punem ghilimelele de rigoare nu știm dacă ar fi fost mai bine ca Igor Dodon să decide asupra acestei chestiuni, dar este clar, având în vedere procedura formală în care s-a realizat această înscăunare, nu ne putem aștepta ca Procuratura să se schimbe la față în bine. Este de presupus că liderii actualei guvernări au avut o înțelegere prealabilă cu președintele Timofti cu privire la acest subiect, ca un fapt divers se poate constata și că Partidul Democrat a folosit contestațiile depuse de partidul Maesande, Sandu și de partidul lui Andrei Năstase pentru a opera anumite modificări legislative înainte ca să fie validat mandatul lui Igor Dodon și unul asemenea modificări legislative ne amintim de aceea cu privire la SIS, cu privire la alte chestiuni, li se putea opune Igor Dodon prin nepromulgare cel puțin. Și iată și această chestiune privind numirea Procurorului General a fost făcută până ca Igor Dodon să își preia mandatul de președinte. Bine, Igor Dodon a declarat că nu va recunoaște niciun candidat selectat dintre cei șase care au, depus, care au participat la, la concurs. Acum, sau în general, poate el schimba lucrurile într-un fel sau altul sau deja, ca să zic așa, ele sunt bătute în cuie? Amintindu-ne despre modul în care s-a exprimat Igor Dodon în toți acești ani, nu am găsit prea multe motive să credem că Igor Dodon ar fi numit un procuror general care să schimbe lucrurile în domeniul justiției. Mai curând că Igor Dodon dorește să acapareze el de data aceasta acest domeniu și știm că și Procuratura generală și sistemul judecătoresc în ansamblul său a fost la ceremul clasei politice din Republica Moldova fie că am, vorbim de perioada lui Vladimir Voronin, fie de aceasta din 2009 încoace. Chiar dacă la răstimpuri opinia publică a avut sentimentul că se relaxează sistemul judecătoresc și judecătorii încep să funcționeze conform legii. Dar peste noapte nu putem avea o procuratură reformată, asta este clar. Între altele, ca să plecăm puțin de la limbajul juridic, dacă admitem că în cadrul procuraturii există procurori onești, bine intenționați care să-și asume reformele despre care vorbim și să le promoveze, ei ar trebui să beneficieze de o relaxare politică din partea sistemului politic și este improbabil că o vor avea procurorii de acum înainte. De asemenea, procurorii ar trebui să fie neșantajabili și curajoși. De ce nu? Pentru ca să poată să până cătușe unor politicieni. Vorbim de pf, curaj civic. Da, și de curaj profesional, de asemenea. Din când în când însă vedem că aceia curajoși, și putem să ne referim aici la avocata Ana Ursachi, la judecătoarea Domnica Manole, aceste două, două doamne au fost prezentate, presupunem, ca niște sperietori, inclusiv pentru procurorii care ar încerca să-și asume vreo frondă, și să încep, înceapă a funcționa conform legii. Iată, luate în ansamblu aceste detalii și alte chestiuni care privesc sistemul judecătoresc și sistemul de justiție, în general, din Republica Moldova, nu ne permit să avem motive de optimism. Bine, dar după aceste modificări ale Constituției care prevăd că Procurorul General este numit de către președinte la recomandarea Consiliului Suprem al uh, Procurorilor. Uh, există, cumva, riscul ca Procuratura să se transforme într-un fel de castă închisă? Pentru că totul există un fel de circuit închis. Procurorii? Acum. Președintele Nici. numește procurorul, procurorii mai departe ar urma să fie. Uh, Am un auzit conști care au pledat pentru rămânerea acestei chestiuni la discreția Parlamentului. Pentru că politicienii ar putea fi. Aduș, a aduși s-a spus mai ușor pe un câmp public în care să fie întrebați despre motivele care au condus la numirea unui procuror general sau ă, al unui alt funcționar de prim rang. În cazul președintelui s-a sperat că președintele de la înălțimea funcției sale are mult mai multă deschidere către ceea ce solicită societatea, are mai multă responsabilitate decât niște deputați, să spunem, dar am văzut nu o singură dată că în Republica Moldova, indiferent de formula la care s-a recurs pentru ca să se constituie un organism guvernamental, până la urmă, tot interpușii au ajuns în funcții cheie, tot persoanele agreate de partide au ajuns să conducă anumite instituții, așa încât această formulă sau altă formulă nu contează. Contează buna intenție și deschiderea politicienilor către ceea ce uh, vorbesc uh, în public. E vorba despre o situație în care ei să-și asume cu adevărat discursul pe care îl promovează. și vedem pe diverși politicieni din Parlament, din Guvern, care vorbesc despre aceste chestiuni, dar în subsolul politicii Moldovina se operează puțin altfel. O altă temă. Ministrul de Externe Andrei Galbur a discutat cu asistentul Secretarului de Stat al Statelor Unite, Victoria Newland, despre parteneriatul strategic cu Washington și despre situația regională. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe, în cadrul întrevederii, cei doi oficiali au efectuat, efectuat un schimb amplu de opinii cu privire la stadiul actual al relațiilor bilaterale moldoa-americane, situația regională și mersul implementării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Un subiect aparte al discuțiilor a vizat modalitățile concretă de consolidare și aprofundare a parteneriatului privilegiat Republica Moldova-Statele Unite în diverse domenii de interes. A fost un citat din comunicatul de presă al Ministerului de Externe. Cum trebuie tradus acest comunic comunicat din limbaj diplomatic în, într-un limbaj pe înțelesul tuturor? Bine, întâlnirea s-a produs la Hamburg, la Consiliul Ministerial al OSCE și a fost probabil una protocolară, cerută probabil de ai noștri, la care ministrul nostru de Externe în mod firesc a asigurat-o pe doamna Newland că Republica Moldova nu-și modifică politica externă după ce Igor Dodon a fost ales în funcție de președinte și că rămânem angajați pe traseul pro-european și americanii nu o singură dată, cam de fiecare dată, au vorbit în cadrul întrevederilor oficiale despre importanța parcursului european americanii ne-au chemat de fiecare dată să urmăm înțelegerile pe care le semnăm cu partenerii noștri europeni. Noi avem un dialog strategic cu Statele Unite, nu un parteneriat strategic sau privilegiat, cum se spune în acest comunicat al Ministerului de Externe, dar avem o relație intensă cu partenerii americani și asta este important pentru Republica Moldova pentru că acest dialog ne ajută să nu deviem prea mult de la normele democratice pe care ni le-am asumat și care se știe au suficiente pârghii pentru a ne readuce la sentimente mai bune atunci când ne, ne imaginăm că putem folosi în public un discurs pro-european dar în realitate să ne lăsăm pradă unor reflexe care datează din acea De exemplu, care ar, fi, care ar fi aceste pârghii? Am vorbit tocmai acum de felul în care am numit Procurorul General în care am ales un Procuror General toți ambasadorii Uniunii Europene și cel american au urmărit cu luare aminte această modalitate și de multe ori se întâmplă, nu tot timpul aceste lucruri transpar în presă, ca anumite procese importante pentru Republica Moldova ca stat să treneze din cauza unor asemenea devieri la care ne pretăm. Ceea ce se poate realiza foarte bine între niște oameni care se înțeleg, dintr-o dată se Poate împotmoli dacă unul dintre parteneri nu-și respectă angajamentele anterioare. Sigur, vom vedea puțin politicieni care să vorbească despre aceste lucruri, dar ele uh, se întâmplă. Și, bine, uh, e important că și americanii, și europenii, România ne susțin, inclusiv financiar, pentru că atunci când nu funcționează ceva bine în Ministerul de Interne, de exemplu, atunci un ambasador american ar avea dreptul moral oricând să solicite o întrevedere cu ministrul de interne, pe care americanii l-au finanțat și pe vremea lui Vladimir Voronin, dar și în acești ani, pentru ca să întrebe ce se întâmplă. Cam așa funcționează lucrurile uneori la nivel diplomatic și asta ne ajută. Pe termen mediu însă depinde în relația noastră cu Statele Unite de modalitatea în care se va pronunța cu privire la Europa de Est administrația lui Donald Trump. Ce vom aștepta noi să ni se clarifice se va întâmpla după o viitoare întâlnire între Donald Trump, în calitate de președinte american, și Vladimir Putin. Când se va întâmpla asta nu știm. Se vorbește în culisele politice americane despre un probabil big deal, o mare afacere, cum se spune, o nouă ialtă între administrația lui Donald Trump și Vladimir Putin. Dar trebuie să amintim aici că tabăra republicanilor, din Statele Unite, în general nu are o atitudine foarte binevoitoare față de Federația Rusă și anturajul lui Donald Trump va conta în toată această ecuație pentru deciziile de principiu care se vor lua în cadrul unei asemenea întâlniri și care ne vor afecta și pe noi indirect. O altă temă, atât Partidul Socialiștilor cât și Partidul Democrat își ajudecă majoritatea în adunarea populară de la Comrat, formată după alegerile recente din Găgăuzia. Igor Dodon, fostul președ fost președinte al PSRM, a Partidului Socialiștilor, a scris pe o rețea de socializare zilele trecute că 10 candidați socialiști sau care au fost susținuți deschis de formațiune fac parte din adunarea populară. El și-a exprimat încrederea că se va reuși împreună cu... Partenerii, crearea unei majorități formate din 18 deputați pentru a alege președintele adunării populare. Pe de altă parte, deputatul democrat Nicolae Dudoglu susține că Partidul Democrat ar avea deja 18 deputați care ar fi gata să formeze nouă majoritate. În campanie electorală, doar 33 de candidați din cei 126 s-au declarat ca fiind reprezentanței unor formațiuni politice, 93 declarându-se independenți. Prin ce se explică? faptul că în campanie cea mai mare parte a candidaților în Găgăuzia se declară independenți iar după alegeri începe să orbiteze în jurul unui sau altui partid. Este cel puțin pentru a doua oară când se întâmplă așa. Exact. Nu ne întoarcem în anii 90 ca să vedem cum s-a întâmplat și atunci, dar era previzibil că se va ajunge la o majoritate în adunarea populară, fie aceasta socialistă sau democrată, nu contează foarte mult pentru că în chestiunile cu privire la integrare europeană, de exemplu, găgăuzii sunt incorpore împotriva acestui parcurs. Și atunci ne întrebăm care este rostul ca a, Partidul Democrat să încerce să-și construiască o majoritate acolo. Care este interesul național aici. S-ar putea ca Partidul Democrat să reușească și de această dată, deși datorită faptului că Irina Vlah, bașcanul Găgăuziei, simpatizează Partidul Socialistilor sau simpatizează cu Partidul Socialistilor și are mai mulți oameni de ai săi printre independenți, s-ar putea ca în aceste condiții să fie o majoritate socialistă. Dar nu contează foarte mult pentru Republica Moldova. Ce putem să constatăm, ca să vă răspund direct la întrebare, este că acești independenți se maschează în timpul alegerilor din autonomia găgăuză, probabil pentru că alegătorii găgăuzi nu au foarte mare încredere în partide, în general. Ele sunt demonizate, de obicei, în autonomia găgăuză, mai ales acelea pro-europene nu ar avea nicio șansă și n-au nicio șansă partidele europene să se impună cumva în autonomia găgăusă. Această aversiune împotriva partidelor face, iată, ca să avem o situație destul de ciudată, în care niște independenți își schimbă sau își precizează simpatiile politice abia după ce își iau mandatul. Am mai spus și cu alte ocazii, vom vedea că adunarea populară din Găgăuzia va acționa, ca de obicei, împotriva intereselor Republicii Moldova și pentru că noi nu am știut cum să-i apropiem. Nu am știut să le oferim și alternative mediatice, nu am știut să le punem condiții atunci când Chișinăul a finanțat Comratul și sunt multe alte raioane care au primit mult mai puțină finanțare decât Comratul în toți acești 20 de ani. Deci s-au luat bani din altă parte și s-au direcționat către autonomia găgăuză. Au venit finanțări din Federația Rusă iarăși pentru autonomia găgăuză, din Turcia iarăși pentru autonomia găgăuză. Dar toți acești bani trebuiau să fie dati și contra unor condiții. Una dintre condiții pe care eu aș pune ar fi ca autoritățile din găgăuzia să se preocupe și de cultura găgăuză în autonomia, nu doar de cea rusească, așa cum se întâmplă astăzi, pentru că acesta a fost unul din motivele pentru care Autoritățile de la Chișinău au acceptat în 1994 ca de să le se ofere o autonomie. Să vedem acum ce se întâmplă important și în România.